Naam, na, imani yangu ni kwamba unaendelea vema nukumusikilizaji wale dio isangani la lopare po ulipo Karibu kuisikiliza tarifa ya kwanza ya mwezi februari mwaka alfumbiri 22 ambayo tunanza na mokta sariwaki. Saidi ya wakimbizi miatatu feathini wa Burundi kutoka na kivare nchini Uganda, maka, uh, maka, walejeshwa makao, walejeshwa makao, jana na shirika la moja la mataifa la hudumia wakimbizi UNCR. Na jumuiya ya maalbino nchini Burundi inasikitishwa na mawaji ya albino wawiri walio wa siku ya jumapili wiki liopita katika tarafa la kigamba mukwani changuzo na ingawa mchakato wakuchagua viongozi wapia wa balaza la vijana unaendelea hakuna sheria inaongoza balaza hilo ambayo imesha wekwa bayana.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 Habari Kamili, wafanya biyashara wa Manispala la Jiji la Bujumbula wanasema wanahamasishwa kushilikiana na mashirika ya bima ili kuliinda mali zao kipindi na potokea Tukio au moto. Wafanya biyashara waliuzungumuza na kituwe kicharidiwi sanganilo wanatoria witu wafanya biyashara wengine ili wawajibike kwa kujiunga na mashirika ya bima ili kuawekea bima bida zao na rais wa jamhuri Valiste ndaishimiye anawashauri vijana wa munisipalia jijela bujumbura kujihusishana katika kazi za maendeleo ilikuwa ni siku ya Jumamosi wiki iliyopita wakati wakikao kikao cha Hamasishaji na wa vijana kilichoendeshwa kwenye kituo cha vijana cha Centre Jean Camenge huko kaskazini mwa munisipala ya Bujumbura kilicho kwa na kaunti mbio ya kupanga miradi laheshimiye aliyetolea ali anatoa anatoa kipawa kipa mbele kwa vijana kwa sababu anasema ujana ni utajiri wa inchi omel nduayo anadatapua za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 badi ya vijana waliofunzwa mambo ya ujasilia mali na kituo cha vijana cha Kamenge wanaeleza kituo hicho kuwasaidia kwa maendeleo ya miradi yao walimfahamisha rais wa jamhuri kutatizwa na ukosefu wa mitaji ndipo kuomba kupigwa jeki kijana mmoja anaeleza kutengeneza mifuko kwa karatasi ila anaeleza kuwa rahisi kupata malighafi tosha mwingine anaefurahia mafunzo ya kituo hicho Chavijana Kamenge anajuza kuweza kujua kutengeneza maua ya mapambo kupitia chupa za maji za plastik. Anaeleza maua yake kutumiwa kwenye ofisi kwa kuyahifadia kalamu, makapeni na kadharika. Anajuza kuanzisha mtaji wa elfu tano za burundi na kwamba Hivi na hesabu la akimbili. Raisi wa jamuhuri Evaristan Dashimie anawataka vijana wajiji la bujumbura kutumika wa wezavyo ili kujiepusha umaskini. Anaeleza uchumi wa inchi ya burundi kuhesabiwa kwa vijana ambao idadi yao inaelekea kwenye asilimia sitini kumbe asema raisi kwamba muamuko wa vijana kikazi ndio tegemeo la maendeleo ya inchi ya burundi. Anaahidi kuwa tayari kushirikiana na vijana hadi pale watakapofikia umri wake wakiwa na maendeleo thabiti huku mataifa yakishuhudia maendeleo hayo. Aida Evariste ndaishimie anawataka vijana kuwa tayari kubadilifikra wasiwe kama wazee wakizazi kizazi kilichopita kwa kuweka mbele maendeleo ya taifa anawataka vijana wa mjini kuwa hodari ili kuwa chanzo cha maendeleo nchi mtaji wa serikali kinachoiunga mikono miradi ya vijana Paech. unafika kwenye bilioni 48 faranga za Burundi kiteta Ambacho Raisa nakiona kuwa kinatosha kuunga mikono, kuunga mikono miradi ya vigiana. Omendwao shukrani. Na jumuiya ya albino nchini Burundi inasikitishwa na mauaji ya albino wawili yaliyotokea siku ya Jumapili wiki iliyopita katika talaafa la Kigamba mkoa ni Chankuzo. Anisebangiri na mamwakilishi wa jumuiya hiyo anatolea wito wa Rundi kukomesha imani za uchawi zinazohusiana na, na wa albino na kuimarisha usalama wa raia wenye wenye albino. Na baada ya mapumziko kidogo tutangazia hapa kutoka uko mikwani Radio Isanganilo ni kibuko yao Naam ni saa 7 na dakika 28 hapa studio za Radio Isanganilo Ikiwa ni saa hizo hizo uko, uko mkwani muinga Ambapo zaidi ya wakimbizi miatatu fe, femanini Warundi kutoka na kivani nchini Uganda Walirejeshwa makwao siku ya ajumatatu Na shirika la umoja wa mataifa la guudumia wakimbizi UNCR Wat, Watu hao wanarudiwa Watu hao waliorudi nchini, walifurahishwa na kurudi katika nchi yao ya asili. Nestori mwenye maa na mkurigenzi mkuu anaisimamia uleje shuaji wa wakimbizi nyumbani katika wizara ya mambo ya ndani. Anatolea wito walundi hao kudumisha amani na usalama. Mwakilishi wa UNCA anawa, anawataka laia hao wanatokea ukenini, kujihusisha na kazi zinazo husiana na maendeleo endelevu. Mengi zaidi na isumaili kwizera. Nini teka jo kira, mwebwe warundi mohungu temabwe mgeo kucha Uganda ni muri sana. Warundi hao walio rejea nchini kutoka Ukimbizini walipokelewa Kobero mpaka kati ya Burundi na Tanzania. Walipo tolewa eneo hilo, walipita wanapele kwa katika kituo cha kuwapukewa kimbizi cha kinazi. Bada ya kupimwa COVID-19, walipatishiwa pia msaada wa chakula, pamoja na bitha zingine, zitakazo wasaidia kwa muda wa miezi mitatu. Warundi hao, walio rejea nchini kutoka ukimbizini, wanasema kuwa wanajisikia furaha, kurejea nchini mwao undi wengine waliopo ukimbizini kurejea katika nchi yao Nestorbi menyimana kiongozi anai na urejeshaji wa wakimbizi katika wizara mambo ya ndani anawaomba wakimbizi yao kujihusisha na kazi na kuwarakia kuwapeleka watoto zao shule kupande wake shirika laki mataifa husika na wakimbizi lilipewa msado wa milioni nane za yu. Na umoja waulaya ili kusaidia kwenye mpango huo wakurejesha wakimbizi Mwakilishi wa umoja waulaya nchini Burundi Claude Pusho alipita anaitembelea kambi ya wakimbizi wa kikongomani inayo patikana maeneo ya musasa Ismaili Kwizera, natutoke uko mkwani muhinga, tujilelekezi uko kusini mwaburundi, uko mkwani rumonge ambapo, watu watatu wana ujiusisha na biyashara ya kitoleo, wanahudumia katika eneo la kinyundo kwenye kijiji cha matama Mutangalo kinachopatikana tarafa la rutovu mkwani bururi, wako mikononi mwa askari polisi tangu juma tangu siku ya jana jioni, kuto watu hao wanasutumiwa kuendesha season divyo kazi ya kuuza nyama ambazo zilipigwa marufuku, zinazo weza kusawabisha hali hafifu ya wanao zitumia. Josete Jose Ndaikeza, katibu talafa rutovu, anatorea wito laia kuwa makini kabla ya ununuzi wote wanyama na kuangalia mapema ikiwa imechunguzwa na watu walio idhimishwa. Na habari hii tulitumiwa na ripota wetu kutoka huko Kusini mwaburundi ambaye ni jampie misago na uko kaskazini wakazi wa ki, wa wilaya ya kinyami. Kalibu na geleza la wanaume ngo, linalo patikana mkwani ngozi wanatiwa wasiwasi na taka zinazo, zinazo sambazo na mabuso kando na kaya zao kwa sababu kaya hizi kwa sababu. Kaya izi, kwa sababu Takaizo zaweza kusawabisha watu wao kukumbwa na maladi tofauti lai hao Wanatolea witu wa usika ili wawajibike tatizo hilo lipatishiwe uvumbuzi Dezirenda Shaisaba anais, anaisimamia usafi katika mkua angozi Anasema na famu tatizo hilo anadai kuwa aliliwasirisha kwa, wa, kwa viongozi wa ngazi za ju Akiwa na matumaini kwa amba jawabu siku zijazo Niabari ya lipotawetu kumukua ningozi ya polineli muzaga Wala hapa studio inasomwa na ITN Manila Keys. Mashimo yanayokusanya kinyesi na haja ndogo vinajotoka katika jela hilo ya meja. Uchafu na youndwa na kinyesi na choo ndogo kutoka gereza humo unatilika hadi mutani vjegwa. Harufu mbaya ndiyo inaripotewa katika maeneo Ohio. Laia waishio kando na gereza hilo wanaofia hafsa yao kutokana na taka taka hiyo wanaofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo wanaeleza kwamba katika musimuhu wa mvua hali inaharibika muno. wanasikitishwa na kuona watoto wao wakichezea ndani ya taka taka hiyo taka taka hiyo inahatalisha chanzo cha maji kinachopatikana sehemu hiyo mmoja kati ya vyanzo vya maji yanayotumiwa Wakazi wakijiji kinyami wanaomba wahusika kushulikia suara hilo. Anae husika na maswara ya usafi mkwaningozi anakiri hali ya usafi mdogo bada ya kuwasiria neo hilo. Dezirenda isaba anazidi na kusema kwamba tayari kawasiliana ni kiongozi wa gereza hilo ili kupatishia suluhu suara hilo eti ni mani rakiza shukrani na ingawa muchakata hawa kuchagua vyombozi vya piawa balaza la taifa la vijana unaendelea hakuna sheria yoyote ina ina, ina hilo haya yalmfibiti na irasenzo isaba kioongozi aliye kuwa kioongoza hilo la kitaifa la vijana ambaye ameitimishamuhulawake na irikuwa wakati waki pindi alichoendeshana wandishiwa baadhi jumai nehi kuamujibu wake hatari kipengele cha umri kinachozingati wakwa gombeya wau Kwa wagombea wa balaza hilo, kina matatizo herasenzo isawa, hata hivyo, hamefahamisha kulidishwa na yale balaza hilo lirio ten, tenda wakati wa uongozi waki moize misagu. Toka, kuundo kwa tasisi hiyo, haikupewa sheria. Erastenzosaba anaongoza al ya vijana na mamiaka mitano akiongoza kiongoza al mashauri hiyo. Anasima kuwa changamoto ni nyingi kukiwemo ukosefu wa uwezo wa kutosha hali ambayo inapelekea kupoteza uhuru wa taasisi hiyo. Kiongozi huyo anaeleza kuwa siye mkubwa alijiusisha na kupatanisha vijana kutokana na kuwa aliteuliwa katika kipindi kigumu. Erastenzosaba anaeleza pia kwamba alijiusisha zaidi na swala la kupiga vita ukosefu wajira wa kwa vijana. Hali hiyo, anabain kiongozi huyo kwamba ilipelekea kubuniwa kwa miradi mingi. Hata hivyo, Erastenzosaba anasema kuridhishwa na yale haliotekeleza kukiwemo kupatanisha vijana bada ya vurugu za mwaka alfumbili kuminatano. Niongoni mwachangamoto anazidina kusema ni wezo mdogo sawa na milioni kuminane kila mwaka ambazo zinapatishiwa tasisi hiyo. Anasema kwamba mwenye kituwa baraza la kitaifa la vijana... Hanufaiki na malipo yeyote kuhusu uchaguzwa viongozi wa baraza la kitaifa la vijana ambao uko onandaliwa Erase saba ambaye anaitimu muula wake Anasema umri ulizingatiwa wa miaka 40 ni mingi Hali ambayo inaweza kupelekea al mashauri ya kitaifa ya Burundi Kutuweza kugombea kuakilisha al mashauri ya vijana kwenye ngazi ya kimataifa Baraza la kitaifa la vijana liliundwa mwaka alfu mbili na nane na tasizake kurejelewa mwaka alfu mbili sita kama anavyozidi na kusema eraste nzosaba. Moize shukrani nani Naniadi ya panagu mpenzi musikilizaji sinabudia kuitimisha tarifa hii ya abali katika ruagiswa hili. Ni kushukuru we musikilizaji ule na mitangu mwanzo wadi tamati. Ni mushukuru pia funi mitambo bisi seraphina akizimaa nari ni weze shahiri sauti kufikie pale poti ulipo. Langu jina ni jama alivi ya na kumana. Sina raziada. Dukutane hapo sakumi na moja jioni. Kunapo majariu.